Eta berisail nagusia, azurekin panzo irigarai anhi etxeto baionako autagai sozialistaren gaitse spenak. Eta berisiki sozialistek zintzurrian trebes dutena, ez dutela aberzalek egin aliantza baten egitea onartu, alta posible izan delarik beste lau errietan, Mikel Esteban entzunen dugu. Eriko Bosakxiberuan eri gehien gehinetan afera trenkatu zen lehen itzulian ezta hiru egietan baizik beriz bozkatu beharko maule larraine eta xarikuta piana. Azparnen, azketa bi mila eta hamar elkararen gi, untsala helduden urttian etxi beharra, azketako ondakitegiak esegintzeko bi ikerketa manatu ditula bildagarbi sindikataka. Eta ilugerren alikotz, pahu erat izan da Departamentnuko Prekarioen Komitea, ikuskaritzako zuzendariarekin ikusterat, Gaia, EBS edo amploadobizkoler de la Kuer Zorzaien, horrenen ordeinketa, ez dute deus ardietxi. Aroa eta aroa iguzketsua oroko horki, baina nagoitzuntan euritiohtiak posiblia izanen direla tokika, haratsalduuntan ateri, astiria, edega, temperatura gorenak, memento kosei eta gorenak hamabos gadoren inguruan izanen dira. <hazurra> Eta lehenik hautezkunden argazki orokor bat, zueen gehiagoka bero frangoren mentura mila bizitzaile baino gehiagoko errietan, elduden Laulista lau lista leian hiru iru errietan, bokale hitze eta azkainen, iru lista burrukan zazpi errietan, baiona arrangoitze senpere, zuraide, urruina donapaleu eta maulen, eta bilista sei errietan, angelu mirritze ziburuen daia haetze eta arbonan lau errietan, abertzale eta sozialista elgerriken joanen dira Urruina, Ziburu, Aetze eta Endaian, erriko etxea abertzaleen esku geldi ditaike urruina eta Aetzen eta Ziburu eta Endaian sozialisten esku elgerriken lortu akordueri esker Bayonan atik ezta akordiorik egin sozialistak eta abertzaleen artean, hanri etxetu autegai sozialistak eta bere zerren dakuek ez dute, komprenitzen nolaz, hori bain nolen eien ustez, janrone inguruan izan diren jokamolde biurri eta trahitzeetaz mintzatu dira, intzagita. Azpimarratuz gainera, jangroene orain arteko hauzapezak ezpadu bozka olkurik eman, beraz entrista izanik, zerbaitegatik izanen dela. Kondu zuritzea izan da, prentxaurrekoaren zati amdiena. Etxe garaien zerrendan badira orain arteko amarra utetxi, ama urte baino gehiago dara herriko etxean. Batzuk, deneri traizio egin diote horietan Martin Bizota eta Ibi Gald. Fronde goseko Martin Mailfer gezurretan ibilida. Asteleeneko biltzarnagusian erran baitzien fronde gosekoei etxetok jadanik zerrenda urk ez duazuela soprefeturan, eta berantegizela aliantza egiteko. Zergatik sozialista eta abertzalean arteko akordioa posible izan den endaia ziburu edo urruinan eta zergatik ez baionan galde egin diogu etxetoren zerrendako Michel Estebani. Hori ba, galitu behar, behar duzu bayona, behiziki baiona 20.000 lauiko jenderi ehoneko hamarra egintzuten hori demokraziaren bueno, horatxu bat da uste dut, abertzalean zat, zetagoza guti maionan Eta uh, behar ba momentuazen ere abertzaleak sartzeko gehiango batean eta abertzaleak behar, behar zuten kudeatu uh, baiuna erria. Hori ez zutenai ez dakit nik ez dut hurertzen. Ni abertzalean naiz, behar dea, baina ultra abertzalean ikuspundua ez nik hurertzen. Gauza bat dela Anjie etxorik alte egitea, beste bat aldiz aldaketa nahi zuten 6000 Baionarrek alte egitea gehitu duere ere zerrendaburuak. Azpimarratu du bukatzeko zerrenda berritzailea eta aldaketa ekarriko duena berea dela eta lehen itzulian abstentziora jo duten batzuk bigarren itzulian bozka baliagarriaren alde egitea lortzen badute, garaipena beraiena dela. Beren arabera San Joan etxegaraiek 2005 gehiago behar lituzke irabazteko 100 bateko parte hartzea bost direlako ondutan izanik eta jakin baitute abertzle eta ezker muturreko batzuek etxetoren alde eginendtela beren egituretan hartu diren erabakiekiko desadostasuna erakusteko konbenzitua da angie etxeto irabazia duela, erantzuna igandean. Eta hori baino lehen tabadak, Euskal Iratietan, horietarik bat ondoko minutetan, goiz berri saioan berian, sempereko ilu auta edo hauen ordezkalien arteko ez tabada, eta gauratzean sorzi horrenetan miarritzeko debatea Michel Venak eta Max Brissonen artian bardakoa, endaiakoa kotia esan argota, diamatizala bergiren artekoa, euskaliratiak puntu info web entzun dezakezue eta funtzean auteskunde di buruzko, iardokitze Ete gaur nartxian behaz orziontan Venak eh, berrizon debatea Siberoan Iruerrietan baizik ezta berriz Bozkatuko, maule, laranie Eta charriko tapian Besteguzietan gauzak fitetrenkatu dira Eta dituguntxe eta sunen arabera Zorzi hauzapez Berri izanen dira laster Eta emazteak ere gehiago izan daitezke Kargu hortan Lauren Tzitzegoen Ogeita ameka errietan, konche iluak lehen utzulian haitatu kisan dia. Oietaik, sorsitan segur, lehen agoko aizapesak ez beitzilen presentatzen, aizapes berriak izan endida. Urustoi larabile, osase, mouskildi, lechantzu iduri idausemendi, hause eta gamesi igan. Azken sei urtetan, bie emazte baizik ez ziren aizapes Biak, Christelle Manjo showutan eta Nathalie Irigoyen etxe barren berriz haitatu kisan Oietaz gain aipatzen da iruspalau abo izan daitekiala. Eskula eta Pagola, Sibeloa errialkargoan ez dien Sibioko bi erri hoietan ez da kambiamenek izanen. Jean Bede Karratz eta Gabriel Lopepe aizap eskargia etxekiko die. Mitikile eta berru gainela untzen aldiz, aitatuk izan dien zerrendak ez ziren osoak. Mitikilen ameka izaiteko ordez bedelatzu aitage izien zerrendan eta edu jala hola kude atuko di erria. Berru gainen bi zerrenda presentatzen ziren. Bena, Thierri Pero aizapezaren zerrenda etzen osoa Ala aizanike, sortziak aitatuk izan dia Beste zerrendakoak ez dia presentatzen Bigarren utzulian diakindegunaz Beraz horre, konseilu tipiagoarekin gaitzak juna ziko dutie Herrepikadez agun beraz, siberogari doak jonez igandian Bigarren utzuli bat izanen da Dela, Maule, Larrañe eta Charriko KAD, ADS eta azketa bi hamar ingulamen elkartek salatu dituzte, azparneko azketa ondakintegia eta baiionako kanupia tratamendu zentuaaren egoeraka. Azketari doak ionez, badagui ururte azparneko ondakintegia zabalik dela untsaraz bi.000 hamamostianan etxi beharrgitaike, azparneko eta hergi elkarguko hautetsi guzsiekorik galde egiten dute. Hal bi ikerketa bideratu ditu azketa sarduratzen den bilagerbi sindikatakiku. Azketa txigitzea egingarri denez Ondorioz biziki arranguraturik agertzen dira Azketa bimilata amar defentsa elkarteko acapello duruti Ezta problema azparnen dela koz Problema da Holakorik ez dela niun behar Egiteko tam behar gauzak Obeki egin E astetik duela hoita hamamo osturte hasia hori uh, onarkinak botatzen ziren unahi haginian beti brikolatu dute eta hori uh, as aski badugu eta behardtake okaoneez baliatu gauza hobeki egiteko, kude anza bestela egiteko eurozen jakiteko da azparnen ez direra bekerik tokiko zikinak bil zen. Tokian den sozietate horrek, antolatzen ditu gauzak tokian median, BD gein hartzen ditu, Departementu, ta uruneku eta zikinak. Hordian gok azparnak egiten dugu, Holakorik horik ez dabeha, ez azparnen, ez nion. Ez zin onartia da, hori sartzen ditu pushkak, lehenik ez dakigusen sartzen den, eta gehio dena, bizik esu gauza, tratatzen halitazkeenak aizin, Eta behar ba, emplego perdea zartu, behar den emplegoak egin, harritzeko da se gazpia zaren horchartzen dena. Eta bestalde Bayonako kanopia tratamendu zentruaren ibil moldea salatzen du ADESH elkarteak ondarkinen aste-aestetik behisteko ordez, lehenik nahazten dituela gero behisten entzatzeko aladio inguramen elkarteak badaogo jurtte sistima hori badela Europan eta zentru guziang bildumak ez ezkorrak izan direla salatzen du. ADESH gaitzesten du ehun milion euro ezarriak izan direla kanopia proiektuan errendimendu gutileken bakarrik ondarkinen euneko goita marah baita gileenik bersiklatzen Bestalde, Irualdi segi belatu ondoan, nanterriko hauzitegiak ostego nuntan trinkatu behar luke Fagor Brantz uzetaten segida. Ze vital, Algeriak taldeak lezake langile geiena atxik, baina nunek nahi ditu ere, Gipuzkoako bil antigi hartu eta horre negoziak etetan da. Beraz, ostego nuntan, ikusiko zer gertatuko den hauzitegian edo ze vitalen eskaintza onartuko, edo empresa likirazionian ezarriko, edo oreino erabakia gib Pelatuko irugarren aldikotz pauerat izan da departamentuko prikariuen komitea ikuskalitzako zuzendariaren ikusterat aldiuntan azken beren bionentzirela Berenkesoaren jakinarazterat abixatua zuen prikariuen komiteak Gaia EBS edo Amplua de Bizkoler delako eri zorzaien Orenen ordainketaren galde giteko burukatzen ari dela komitea Arnio Aizager komitekoa eta erakaslea Atera bidegirik ez dugu lortu, beraz nahizta negoziaketaren, ald, kolektiboaren alde izan eta hainbat aldiz proposamenak egin dadenari itzegiteko. Erabakiduku ondoko eta para pasatzea, eran nahi baita tru dobetara joaitea. E, ara, jakinez, frantzian jadaniko gehi eta piku kasu horakoak tratatuak izan dirila eta aldi horoz BS-ek irabazi dutela zagainera jakin dugu uh, or hor le coup de tacho bato kanitugu badiz badakigu badiz uh, la biderene bikaxu no eh ves bikaxu no orra la l nian analizirenak beraz 20 uh, pagatuak eta uh, galde egin dugularik horientzat legialatu baita hunda-huntan, horren uh, gehi pagatua izaitia, uh, errandauku ez ez, eta galde indakogu, oie, orentzatere behar duguia, hau joan, eta, eta bai ez, beraz, uh, gertzatu dena, baginuen gure parian, uh, dazen bat, zinez, uh, konfinitu nahi ez zuena, eta, eta beraz, uh, behorako kasutan, ez da, terabiderik atxamaiten ahal. Segitzeko bi itzordu, ere filmak, lehenik zazpiontan, atalanta zineman bai honan, Jo filmaren crowdfunding kampaina abiatze gaualdia. Gitarawa, Sagara Bilduren projektoarekin estrenatuko da, Nundik norakoak Esplikatzuko dituen Hamasazpiminutako reportaia izain da Horren ondutik Iban Rosiñol eta Nikola Novion Filmaren egileak Mintzaldi txiki bat emango dute Eta segidan kalakan taldeak Konzertu akustiko bat Emanen du hori zazpiontan Atalantzinebetselan Eta zortiek eta erditan Bada itzordua Baionako eskal erakustokian Elekatu e hilikatu Sailan sartzen den gau aldi bat Josian Tzehil, Eben, Benatiturrioz eta Xavier Padinen fikziozko filma Euskal Pertsonaiak oinari, eta ondotik filmaren egileekin ekoizlekin sola saldia hori zorzeketer Euskal Herakostokian bai Eta kiroletan futbolian niruñako sasunak da Espainiako ligaren kondu galdudu, raio bailekan horren zelaian zero eta bat, nafartarak bigeren mailat jaustia zemeatxatuak edira, amazazpigarren baitira ogoietarik sha eta gaurratzian sortziontan anuetan donostiako erialak Valladolid erresibitzen du